A kín nem kifejezés arra, amit reggel éreztem. A fejemet sem bírtam mozdítani, nemhogy a lábamat. Felülni pedig egyszerűen utopisztikus gondolatnak tűnt, lehetetlen küldetésnek, egy vágyálomnak. Úgy feküdtem az ágyban, mint aki lebénult, csak a szememet forgattam, majd néhány perc elteltével megembereltem magamat, és elfordultam. Fájdalommal küzdve kicsúsztam a takaró alól, és lesiklottam az ágyról, le a padlóra, ahol eltorzult arccal megpihentem a fáradtságos művelet után. Tudtam, hogy nonszensz, amit csinálok, de ha a hasizmamat kellett volna használnom, ordítottam volna, úgyhogy a hasamra hengerettem, négy kézlábra torneztam magam, és kikutyagoltam a fürdőszobába, ahol a két szélébe kapaszkodva húztam fel magamat annyira, hogy a vécére rá tudja külni. Soha, de soha nem fájt még ennyire a hasizmom. Tulajdonképpen eddig azt sem tudtam, hogy van hasizmom, sőt olyan izmaim is, melyek elképesztő helyeken találhatók a testemben. Összegezve még a hajam is fájt. Tudom, tudom, az embernek nem fáj a haja, de éget minden tagom, és tisztában voltam vele, hogy kizárólag akkor leszek képes normális mozgásra, ha előtte pokolít gyötrelmek árán, bejáratom az ízmaimat. Nem mintha valaha is szükségem lett volna ilyen tevékenységre, azonban eleget olvastam róla. Fél óra múlva már tudtam járni, igaz, nem a megszokott módon, de legalább már nem vinnyogtam minden mozdulatra. Az ülésből felállás azonban csak úgy ment, ha feltoltam magam a karommal, a leülés pedig inkább zuhanásnak tűnt, úgyhogy rájöttem, jobb, ha csak puha székekre ülök ma, mert egy törés nem hiányzik. Előre rettegtem az esti edzéstől, de mire odajutottam, már egész jól bejárottam, és hittem benne, hogy kibírom Steve kínzását. A napjaim edzéssel, edzés utáni sírással és kutatómunkával teltek. Amit az interneten el lehetett olvasni Emily Montgomeryről, azt én minden olvastam. Sajnos különösen sok képet és cikket láttam a papagájáról is, akiről már azt is megtudtam, hogy Oscar-nak hívják. Természetesen Oscar Wilde író után, habár először azt gondoltam, hogy az Oscar-díjról nevezte el. A hét közepén megkaptam a levelet Mr. Nortontól, hogy Miss Montgomery alkalmaz egy hónap próbaidőre és fáradjak be Mr. Norton irodájába átvenni a repülőjegyemet és az egyéb utasításokat. Duál tájékoztattam a fejleményekről, de persze már mindent tudott, hogy Nortontól vagy Menditől azt nem közölte velem. Csütörtökön jelentem meg Mr. Norton irodájába, ami nagy örömömre a Szóhóban, a galériájában volt, úgyhogy úgy gondoltam, két legyet ütök egy csapásra. Csinozsam, felöltöztem, egészen fitnek éreztem magam, akkor már három napja győrtem az ipart steve és mondhatom, egyre kevésbé gyötröttem reggelente, a járásom is kezdett járásra hasonlítani, már nem vonzoltam magam, mint az első napon. A feladatommal is megbékéltem, hisz jól haladtam az önvédelemmel, igaz, eleinte nem bíztam benne, hogy bármi hasznosat tanulhatok. Három nap után ott tartottam, hogyha egy részek férfi megtámadna az utcán, el tudtam volna szaladni, miután jól tökörúgtam, illetve egy nálam alig nagyobb darab pasast néhány másodpercre harcképtelenné tudtam tenni. Igaz, hogy egy képzett verekedővel szemben semmi esélyem nem lesz, mégis önbizalmat adott az edzés. Úgy éreztem, már nem vagyok kiszolgáltatva bárkinek, akinek az a bolond gondolata támad, hogy belögdös egy kapuajba. És az utóbbi két napban egyszer sem ütöttem le az edzőmet, amit szintén haladásnak tekintettem, nem beszélve arról, hogy bár még mindig szinte legurultam a lépcsőn, amikor befejeztük az oktatást, azért úgy tűnt, napról napra jobban bírom a kiképzést. Csütörtökön már úgy sétáltam a Szóhóban a galéria felé, mint bárki más, csak az agyamban kergették egymást a gondolatok. Ahogy közeledett az idő, hogy el kell indulnom új küldetésem felé, egyre inkább kezdetben nem gyűlni a feszültség. Nem a rossz feszültség, mely gúzsba köti az embert, hanem az izgalom, mely nekem többnyire szárnyakat ad. Habár ez pillanatnyilag, Oszkára gondolva, egy elég kellemetlen gondolat. Beléptem a galériába, és megálltam a terem közepén. Még volt tíz percem a találkozóig, direkt érkeztem korábban, úgyis meg akartam nézni a kiállítást, hát itt volt az alkalom. A hófehér falak mellett szemmagasságban álványok álltak, szintén fehérek, melyek szinte beleolvadtak a falba, rajtuk különböző színes szobrok foglaltak helyett. Láthatóan egyetlen művész készítette mindet. Nem is kellett sokáig keresgélnem a nevét, hiszen a baloldali falon hatalmas betűkkel a következő feliratot olvashattam. Russell Howard. Látomás. Elindultam a szélétől, és megbámultam a szobrokat, melyeket először megpróbáltam értelmezni, majd néhány perc elteltével elengedtem ezt a késztetésemet, és csupán nézegettem a művész kőbeöntött vízióit, közben pedig Végtelenül sajnáltam. Szegény embernek rettenetes rémálmai lehettek, hisz olyan arcok, olyan testhelyzetek, olyan szemek meredtek rám a kövekből, melyek, ha álmomban engem kísértenének, éretvágnék. vágnék. Tetszik? Hallottam a hátam mögül egy hangot. Egy olyan hangot, amiről nem tudtam először eldönteni, hogy férfihoz vagy nőhöz tartozik. Megfordultam, és egy, mint kiderült, Férfi szeme közé néztem. Ijesztő, motyogtam. A férfi külseje meglepett, mert bár szerfelett ápolt volt, igen, látványos ruhát viselt, mely a pink és a türkisz több árnyalatában pompázott, ahogyan a vastag keretes szemüvege is ezeket a színeket hordozta. Daniel Norton vagyok, a galéria tulajdonosa. Ön nyilván Miss Brooke, mosolyodott el, és kecses mozdulattal kezet nyújtott. Jöjjön, beszélgessünk az irodámban, invitált. Daniel Norton egy igazi jelenség volt. Nőies mozdulatai, színpompás öltözéke lehettek volna túlzók és ízléstelenek, mégsem láttam annak sem a viselkedését, sem a ruháját, sokkal inkább az egyéniséget és az önazonosságot fedeztem fel benne. Nyomban szimpatikus lett számomra, mindig tiszteltem a másságukat bátran vállaló embereket, azokat, akik nem állnak be a sorba, és nem zavarja őket, ha megbámulják, ha a különcnek nevezik őket. Én sosem voltam ilyen, nem mondom, hogy szeretek beleolvadni a tömegbe, de jobban érzem magam, ha nem lógok ki több méterrel a skatujából, legalábbis a külsömmel. Gyáva vagyok hozzá. Foglaljon helyet, Miss Brooke, mutatott az irodájában egy székre Norton. Az iroda tükrözte a férfi egyéniségét. Noha itt is a hófehér falak domináltak, de a képek, melyek a fehér háttérből szinte kiemelkedtek, mind különleges egyedi alkotásoknak látszottak. A padlót színes kövek fették, jobban megnézve, maga a burkolat és művészi munkának számíthatott. Az íróasztal, a kis kerevet és a sarokban álló asztalka, a teljes alakos tükör és az iratpolc pedig a modern bútorművészet egy-egy remekének tűnt. Sütött a pénz és az igényesség az egész helyiségből, látszott, hogy a legapróbb részletekre is figyelt, aki az irodát tervezte. Talán épp Norton kinéztem belőle. Nos, ült levelem szemben a férfi, és felemelt egy lapot az asztalról. Úgy sejtettem, a kamu önéletrajzom lehetett. Önnek remek ajánló levele van. Egy barátom szerint önnél kiválóbb szemét nem is találhattam volna Miss Montgomery mellé asszisztensnek. Köszönöm, Mr. Norton, rebegtem, és elmosolyodtam. Ne köszönje, illetve azzal köszönje meg, hogy nem okoz csalódást. Tolta le a szemüvegét az ornyergére és mélyen a szemembe nézett. Egy pillanatra bennakadt a lélegzetem. Olyan érzésem volt, hogy belém lát, hogy tudja, átverem. Nem is vagyok testőr. Fogalmam sincs, hogy kell megvédeni valakit. De a tekintete végül lágyabb lett, és én megnyugodtam. Tudom, hogy nagy kihívás egy ilyen stár mellett dolgozni, és azt is tudom, hogy nem könnyű általában a híres emberek bogarait, mániáit elviselni. De ezzel ön is tisztában van, hisz dolgozott már, ahogy látom, rockstarral is. Ők pedig többnyire nehezebb esetek, mint a színésznők, nevetett fel. Hófehér fogai olyan látványosan villantak, hogy azonnal tudtam, ez a hollywoodi mosoly egy vagyomba kerülhetett. – Alkalmazkodó típus vagyok, bólintottam. – Nem úgy néz ki, mint egy testőr, villentette félre a fejét Norton. – Hogy néz ki egy testőr? kérdeztem vissza mosolyogva, mire a férfi megvonta a vállát. – Izmos, marcona, és öltönybe jár. – Ilyet szeretnem isz, mond Nem, tette le a papírt a kezéből Norton. – Éppen, hogy nem. Ezért jó választás lehet, csak a... – Nézett rajtam végig, és megcsóválta a fejét. Az öltözéként talán javíthatunk, bökte ki végül. Mi a baj a ruhámmal? Semmi, de szüksége lesz néhány extra vagánsabb öltözékre is, hiszpartikra is el kell kísérnie. Emvilítés ott mégsem nézhet ki úgy, mint egy angol titkárnő. De ez nem gond. Ahogy a méretét elnézem, nyolcas lehet, vagy tízes? Nyolcas. Alig. Csaptam le. És elhatároztam, hogy a következő pár napban fényevő leszek. Norton összecsapta a kezét, majd maga előtt össze is kulcsolta. Önnek nem kell csoncsoványnak lennie, nem modellnek készül. A méretére azért van szüksége, mert beszereztetem önnek a megfelelő ruhákat. Nem én veszem? Ezt nem kockáztatnám, állt fel a férfi. Nos, nyújtott át nekem egy paksamétát. Ebben megtalálja a repülőjegyét, a beszállókártyáját és egy rövid ismertetést a házirendről. Van házirend. Van. Apróságok, feladatok, elvárások. Tanulmányozza át alaposan. Kérem, küldje el a címét e-mailben, oda küldetem a ruhákat. Egy estély és egy koktérruha egyelőre megteszi. Köszönöm. Kezet fogtunk, de meglepő módon Norton nem engedte el a kezemet. Hirtelen, férfiasan, erősen tartotta. Ez egy bizalmi állás, Miss Brooke. Emily régi jó barátom, ha ő csalódik önben, én is csalódott leszek, és engem nem érdemes felbosszantani. A hangja elmélyült, a tekintetét az enyémbe furta. Nem állsz szándékomban, nyögtem, mert a szorítás nem engedett. Nagyon remélem, hogy csupa jót hallok majd erről, mosolyodott el. Női mozdulattal elkapta a kezét, mintha nem is ő szorongatta volna az előbb, hátra simította a haját és rám kacsintott. Csak a műhez tartás végett. Értem, szedtem össze magam és bólintottam. Majd érjon, kiáltott utána magas hangon, miközben én magamra erőszakolt nyugalommal kisétáltam az iroda ajtaján. Otthon miután lerúgtam a cipőmet, első dolgom volt kinyitni a borítékot. Kivettem a repülőjegyet, a beszállókártyát, majd találtam egy nem túl hosszú listát feladatok cimmel. 1. Személyi védelem. Mindenhová elkísér, ahol hivatalosan megjelenek. Nem testőrként, hanem ismerősként, barátként, asszisztensként, attól függ, épp milyen eseményre megyünk. 2. Felveszi a kapcsolatot a magánnyomozóval. Milyen magánnyomozóval? Bámoltam a második pontot. 3. Gondozza Oszkárt és tiffany Oszkár a picsába? De ki az a Tiffany? Ki a franc az a Tiffany? 4. Minden nap ellenőrzi a kertet, a teraszt, az ajtókat, az ablakokat, a riasztót. Addig nem fekszik le, még mindent rendben nem talált a házban és a ház körül. 5. Ellenőrzi a személyzetet. 6. Elkísér a forgatásra, fotózásra, és figyel, megvéd, ha valaki meg akar támadni. Ez a pont azonos az egyes ponttal, húztam el a számot. 7. Kitisztítja a smink készletemet rendben tartja a ruháimat. Mi van? Nevettem fel. Nyolc. Szerepet tanul velem. Kilenc. Felolvas, ha igénylem. Nem tud olvasni. 10. Mindenki előtt titokban tartja, miért lakik nálam. A személyzet előtt is. És nem üti az orrát a magánügyeimbe. Azt hogy? Most akkor testőrnek vesz fel, vagy biódészletnek? A helyesírás hagyott némi kívánnivalót maga után, láthatóan Emily nem túliskolázott. Elvigyorodtam. A lista után tudtam, hogy nem lesz nehéz beadnom neki a mesémet. Úgy tűnt, nem egy kürít fogtam ki, inkább kissé, naív, a külsőségekre adós képzeltem el, akinek azért annyi esze volt, hogy az imidzsét úgy alakítsa, mintha előkelő brit családból származna. Egyre inkább kezdtem hinni duálnak, hogy a fenyegetéstől való félelme, csupán egy hiszti, egy idióta, sztár, alőr, és nekem valójában tényleg aranyéletem lesz a minden bizonyjal luxus körülményeket biztosító házában. Csak az a rohadt madár ne lenne. Ennek ellenére a maradék három napban sem hanyagoltam el az edzéseket, ha bár vártam, hogy vége legyen a hétnek. Tudtam, hogy a muszáj sportolástól nem fogom megszeretni a testmozgásnak ezt az erőltetett változatát, és a jövőben épp úgy tartózkodom majd a rendszeres edzéstől, mint eddig. De bevallom, valamiféle biztonságot adott, hogy kicsit erősebbnek éreztem magam, és vékonyabbnak, ha bár egy gramot sem fogytam. Pénteken délután épp a ruháimat szedegettem ki a mosógépből, melyeket Los Angelesbe szántékoztam vinni, amikor egy futár csengetett és egy méretes dobozt adott át. Nem kellett sokat gondolkodnom, honnan származik a küldemény, biztos voltam benne, hogy Norton küldte a ruhákat. Izgatottan bontottam ki a csomagot, és meglepettel láttam, hogy egy kis fekete koktélruha és egy mat ezüst, netán szürke estéi fekszik benne. Megnéztem a címkéjüket, és kis híján dobtam egy hátast. Mindkettő olyan márka volt, melyeket én csak hírből ismertem, az árukat pedig elképzelni sem mertem. Meglepődésem oka nem a tény volt, hogy két ruhát találok a dobozban, hanem a színek és fazonok, melyek olyannyira távoláltak, legalábbis első benyomásom szerint Nortontól, mint Falmouth Kirkwall-tól. Mintha nem is a King of Color küldte volna, visszafogottan elegáns darabok voltak, elég zártak és decensek ahhoz, hogy ne legyek bennük kihívó. Nyomban fel is próbáltam őket, és bár az estéje egy picit szorított, nem zavart, hercegnőnek éreztem magam. Aztán eszembe jutott, nem véletlen, hogy két viszonylag sötét, egyszerű színű ruhát kaptam, nyilván nem tisztem elhalványítani Emily Montgomery ragyogását, egy harsányabb feltűnőböltözékkel. Én elégedett voltam a küldeménnyel, úgysem szerettem túlzottan kilógni a tömegből, abból eddig mindig csak bajom származott. És most úgy is fedett sztoriban voltam, semmi szükség nem volt rá, hogy felfigyeljenek rám. Válfára akasztottam a két ruhát úgy, hogy azért az ágyból lássam őket, és elmosolyodtam. A vége ennek az egésznek lesz két fantasztikusan drága báli öltözékem, amelyekben bárhol megjelenhetek. Az operában vagy akár a királynő előtt ha egyszer meghív reggelizni.